Ja, hej, välkomna, kära lyssnare och munvärdare eh, Var ni nu är, och det, det har varit väldigt långt Det går väldigt långt mellan varmen nu för tidigare med vår mm. podcast och det eh, Jag lägger all skull över på min kollega Henrik Ström Ja, det, det är definitivt mitt fel mm. Jag som... Bara sitter här hemma och inte gör någonting ja, Han Spelar GTA Ja han går hem, runt hemma Och bara gör ingenting Det är, mm. det är han han ska skriva till Och det Det är HS Munvärde.se Jag vi skulle bli glad om det kommer lite mail Lite då och då så. Ja absolut Varför inte Jag har Något att läsa Låt oss läsa till morgonkaffet Ja, precis Ja, men det är inte det vi skulle mm. prata om här eh, Om Nej. varför vi inte på så Det känns som vi gör det varenda gång vi startar på åndan Så pratar vi ja. om att det var så jävla länge sedan vi gjorde senast av snittet Ja, precis eh, det, blir lite, det blir lite löjligt längden. <laughs> mm. Ja, lite, lite trist Mm. istället Ska vi gå helt till handlingarna nu här Och ni som alltså har klickat på Spela eller vad nu ni har gjort på era app Liknande. Så handlar det här om våran eh, Topplista, ja jag vet det är i februari eh, Men det är ungefär här Ungefär slut januari Början av februari, vi, vi brukar göra I alla fall jag brukar göra min sammansättning Av årets bästa, det tar lite tag att samla upp mm. på, Dels för att jag vill samla upp På några filmer som jag inte har hunnit att se eh, Mm under slutet av året Och, det. och sen kommer det, hinner ju komma många av dem där Efter släntarna börjar ju komma Och de fortsätter ju komma det. Så ska jag betonat några av filmerna Jag eh, inte se Jag kanske skulle räknas in i nästa år Till exempel, jag kan ju nämna för min del Att jag inte har sett Ladybird Som jag vill gärna vill se ja, Okej okay. eh, Det låter som en film jag kommer gilla så. Ja. ja. Mm. Jag själv har jag ju inte sett mycket alls i år. Så jag har liksom fått dels har jag stress tittat på ett gäng filmer nu, liksom under januari mm. och, och dels har jag liksom plockat ut några som de här tror jag. Och jag skulle gilla Och sen har försökt välja därifrån Plus de mm. få jag har Faktiskt sett under året Och mm. är lite Ja ähm. Knappast någon Sån här rättvis Eller jätterättvis och, och vad ska man säga Det har inte så vidare Bra empiriskt underlag I den här Mm. Mm. Nej, jag menar för min del också. Alltså, det här var ett av mina sämre senaste år. Jag jämför ju på IMDB för nu kan man ju se hur mm. många man har ratat. Så, alltså, som är. Problemet är ju att årstalet räknas ut annorlunda på IMDB ja. Det är ju första premiär, alltså världspremiärdatumet, som räknas så det är mm. en del. Men så alltså, jag kan se till exempel nu så ligger jag omkring Jag tror jag har ratat 85. 85 eller 90 äh, Titlar mm. som har 2017 då, Som premiärår äh, ja. Mot 2016 Där jag har 335 Tror jag Men ja. äh, Då räknas också med TV-serier och sånt här äh, Som också ja, just det. Ja. Äh, Miniserier och liknande Om man skulle ta något sånt mm. äh, men i alla fall mm. uh, Är det någon alltså, Kan du, du gå in på det är det, någon alltså, är det någon film du hade trott Skulle vara med på den här um, Listan Men som när du såg den så sa Nej, det här var faskeln inte bra <laughs> <laughs> Alltså Ja Hade du räknat med ja, ja. att det var miss Skulle vara med På det? Här, på bästa <laughs> Ja just det Eller Nej, God, nej God, då, God, det, det hade jag inte räknat med nej mm. eh, Men jag kan ju säga Jag var runt lite och kollade Efter internationella Premiärer Och sådär Och filmer mm. Som man kanske kanske skulle kunna sätta på listan Och jag hittade en som hette KFC som that. En eh, vietnamesisk film Som lät väldigt sådär När man läste om den Ja ah, men det här känns det här känns top notch liksom mm. uh, Och så såg jag den Och bara ja well, okej okay. Det mm. den är med för att vara makaber Det här var ju inte så Ja precis Och mm. satiren är liksom bara Att de har KFC-loggan mm. <laughs> i bild lite då och då Och mm. jag bara, ja Okej okay, mm. Bra <laughs> Ungefär mm. Så nej det, det är väl den i så fall Mm. Uh, annars kan jag inte komma på Någon direkt så. Nej men för... <laughs> <Någon> Justice League Nej, <laughs> <laughs> alltså Den har inte så mycket och, och Jag kan ju säga att det är en av de få filmerna Där jag <laughs> ja jag hör alltså säger jag, jag på att somna eh, under den det är, jo, jo, det är en film jag kan nämna eh, men det är inte en plats att säga men så alltså, var verkligen jag alltså, verkligen det är en av få gånger när jag brukar oftast. när det blir sån jämn död action jag brukar jag kunna hitta någon slags behållning i det men under justisleden satt jag mest att tänka eller inte filmen slut snart och den var inte så bara två timmar lång den här den var inte två och en halv men alltså, nej, jag sa jag sa verkligen att tänkte så enten här filmen slut snart bara, Åh, <laughs> det, du ja har, Och du har sett den vart nu Jag har det mm. Till slut så Och den var inte det, där, var ju, det, var, det var ju inte mycket att ha Nej, <laughs> nej. Det, det, bara, <laughs> Men det här Allt har byggt upp till <laughs> Bra jobbat hörni Wow. Ja, precis. De har precis tagit sig upp över vattnet efter Wonder Woman. Och sen. Det finns så mycket plats dem direkt när de liksom. Precis när de kommer upp i vattnet och det så halkar de. sitter i mitten på bryggan De släpper huvudet. De släpper huvudet och vattnet i vattnet igen ungefär. Ja. Snyggt mm. Och de hade ju till och med tagit in Joss Whedon För att hjälpa till Jag menar, hur kan, hur kan det ha misslyckats så? Utför folkfram mm. ja, var ju Och första veckan Så jätte jätte jättebra. Ja, oh, oh, ja verkligen mm. Mm. Ja vad yeah. elaka vi är nu Nu mm. får vi ju vara lite snälla här tycker jag Ja, ja men uh, den, den som jag tänkte på, den som jag hade, hade Lite förhoppningar på, det var Valerian uh, Mm, -hmm. mm. Uh, Har du sett den? Jag har sett den, ja. Mm. Alltså, grejen oh, är, nej, den ja. ja Alltså grejen är Den har så många egentligen Fantastiska idéer Och mm. ett grundmaterial Så att säga, att plocka ifrån mm. Det är otroligt mycket av det Men tyvärr så var den en väldigt osammanhängande osam röra Och sen känns det väl som att Fokuset i den kändes helt själv, samt att skådespelarna ja. Kändes, utan att jag känner till Karaktärerna i förväg, kändes som väldigt felkastade Till vad filmen ville ha dem till Ja, jag tyckte den kändes lite Som, som Jupiter Rising På det här viset Jupiter Nej, Jupiter Ascending men det, <laughs> ja, det. jag är. visste att kommer på Eddie den filmen, den får mig alltid att fysa lite. <laughs> ja, eller hur Ja, men lite den här, <här> Ja, just vad är Han säger det. Han I'll Han har en get him Nej, get him Nej, det hade... är Michael Shannon i men of steel. Seriöst han. I will find him. I will find him. <laughs> just ja. Ja, nej, alltså ja men Valerian kändes lite som det det här att kanske eh, vad ska man säga? Vad, vad de, de som gjort den Vad de sett i sina huvuden liksom, mm. Var mycket bättre än vad de lyckades Sätta på mm. <laughs> Sätta på filmduken Så att så här, de hade Ja mm. oh, det här kommer bli så bra Och sen mm. bara, Nej mm. <laughs> Det gick helt enkelt inte att sätta allt det där på filmduken mm. på en gång ja, men det, det, så. det är synd För det är ju en europeisk sci-fi Rent tekniskt ja. sett det är En europeisk sci-fi film <laughs> För mm. Europa Corp, alltså fransk eh, Luc Besson mm. Så, så det, det, var, det var lite så där Jag hade hoppats lite mer Fast i och för sig Luc Besson har ju väldigt varierande eh, Kvalitet ja, ja, ja, <laughs> På ja, år, eh, Min eh, recension av Lucy Är ju <laughs> <till> Exempel <laughs> <gör> I alla fall <gör> ja. e, mm. Och sen var det mer av och Det här, förra filmen Bevisade också, i början av året Hade vi ju sådana höjdare Som Assassin's Creed um, <gör> Ja just det Assassin's Creed, Triple X Return of Sender Cage Triple X, men jag tyckte jag vet att många hatar den. Jag tycker den inte är långt ifrån en bra film. Jag hade i alla fall lite småkul med den. För, uh, för den är så dum den filmen. Den är så himla uh, korkad och det. Jag ja, det, och det och det kan jag finna en viss behållning i. Uh, ja, jag jag tittar heller på så. den än på Justice League till exempel. Uh, oh, fan uh, I don't Offan. Alltså, jag, jag, jag hade det extremt svårt för hur. Ecklig vindisla är den väl som. Jo, det är ju jo, jo, det är helt. hela. Det liksom, är lite ja. creepy hur, hur kvinnor på något sätt. Ja, ah, du ser hur växande kvinnor som är liksom. Ja. Liksom vid tidigare, alltså tonåren fortfarande en del. Ja, jag hoppas han hon, ska går... finna, hon ska finna vinden som liksom där Mansidealet Ja och han går runt och är liksom Självgod och den karaktären alltså, han, han, då han, är, han är sig själv i princip äh, Det låter Det verkar så Jag kommer tänka på den intervjun han gjorde typ, Var det Portugal eller vad det var Där han hade stått mm. och håller på och flörtar Med hon som intervjuar honom Till att hon till och inte kan slutföra intervjun Wow, classic Och han är ändå så, jag tror han är gift och har barn och sånt där mm. Ja, det, det, är ju, mm. det är ju bra mm. Smart kill det där Axe body spray personifierad mm. det var ju... ja, ja, precis, precis Och det var ju den filmen också mm. Jag kommer inte ihåg, är det Vin Diesel och mm. The Rock nu som har typ någon beef med varandra? Eller var det Tyree som han en biffning? Det var något någonting där jag läste nu om nästa mm. Fasten Furious den hade sagt Var det Tyree som sa om Vin Diesel var med Eller The Rock var med så skulle han inte Alltså Det är <laughs> med mycket mycket testosteron där så att säga Ja, jo, det är förstår det Vad <laughs> är en... ja, de filmerna handlar om? <laughs> jo, precis Rent testosteron <laughs> Ja Ja, ja Good. my god. Mm. Mm. Ja, men... men... Då har vi lite bra filmer att plöja igenom här. Mm, det har Kanske. vi. Kanske. Ja, definitivt. Ta lite kort om varje och varför, liksom... Kan man ju ta, ja precis, vi kan väl börja från dig Henrik Om du en från ditt I år har du mm. blivit en top 15 Medan min Ja, jag hittade 15 filmer Som jag tyckte kändes rim Som jag kunde lista liksom, mm. I en viss ordning Mm <laughs> uh, <hör> och jag satte längst ner på listan Plats nummer 15 Hamnar Dunkirk mm, Christopher ständigt. Nolans Dunkirk Jo eh, och Jag måste ju säga att den är eh, eh, Ja, alltså Dunkirk eh, Man hade jag hade väldigt mycket har ju väldigt mycket förhoppningar beroende på Vad man tycker om Christopher Nolan är ju mm. eh, Dels i det så tycker jag att han är väldigt eh, Pretentiös Tänker eh, för så tänker han är, han är en liten Jag skulle säga en liten salig blandning Egentligen i ord mm. som egentligen båda har ett mass appeal Och eh, lite mainstream Samtidigt som man har liksom spe, be, Specifika budskap med sina filmer Som kanske inte ja. är alla gillar för att inte en bredare publik kanske gillar Nej, eh, men är väl Ett sånt där typiskt eh, exempel på det Där det var en hel del som mm. kanske inte gillade filmen För de gillar inte hur den på något sätt eh, var. För, ja Alltså jag möter väl många som inte gillar inte steller. Uh, uh, uh, inte Om de kunde säga Ja ah, men den är så jäkligt snygg ut och det, Men filmen i sig var bara uh, bä uh, uh, uh. Alltså jag gillar ju inte Stöller mm. Jo jag med och, och Jag gillar hans Sätt och jag tycker Att Dunkirk hamnar ju Med på listan här För jag tycker nog det är hans Hans bästa film Hittills där han Rätt <skratt> liksom right. Oh ja. <laughs> eh, ja. Jo men det är, det är liksom Det här han, Det känns som han pikar här Med, mm. med den här filmen Och, och sin sitt sätt att göra film och han liksom har nailat allting med hur man jobbar tekniskt och mm. hur man klipper en film eller låter klippa en film och, mm. och filmar och vad man var och varför man ska peka kameran och sådär mm. det, det, det är en väldigt ja framförallt är den med också då för att det här är första gången jag tycker han helt och fullt ut sätter en sån här icke-linjär intrig utan att det blir liksom jobbigt eller allt för självmedvetet som det kan bli i hans filmer mm. den här filmen har ju väldigt lätt kunnat vara så förvirrande med tanke på hur den är hur den är klickt liksom, eller mm. i vilken ordning den berättas men jag upplevde inte att det var så när jag såg den, Nej. utan jag hängde med även att den hoppar väldigt mycket fram och tillbaka och det tycker jag är ganska det, kudos till det Jo mm, och, och det är Jag kan ju säga att Dan Kuken är med på min lista över topp 15 jag har ju inte gjort en en 15-numrerad 15-lista. Jag har bara en topp 15. Mm. Eh, och Dan Krug är också med, med för mig av samma anledningar. Eh, jag egentligen inte exakt sammanleda, men i alla fall det. Jag tycker att han är så otroligt duktig på det här med dels att återskapa den här filmmagin som man inte. Så man, det känns ju som att man ser den allt mer sällan. Fast det kanske mm. inte är helt sant och det kanske man bara är lite mer kräsen. Jag, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag är benägen att hålla med. Jag såg ju den här i IMAX, eller på, i IMAX-formatet. Oh, och den är oh, Den är ju nice. filmad, den är filmad med IMAX kameror så den är ju verkligen där får man se allting en extra stor mm. och, och skärm och det. Och det var liksom, min första, faktiskt. roligt nog, min första gång som jag eh, var så en IMAX film. Och jag valde den för yeah. till det. Nice. Men jag hade, jag hade lite sådär att. Och första gången jag går till IMAX så ska jag se en film Som är gjord för IMAX-formatet För jag vill inte på något sätt låta det färga Min åsikt om, en, om IMA nej. IMAX I sig självt Nej, ehm, nej. Och då, då kom den Kirk och sa Okej, okay, den här filmen är nog, mm. är nog egentligen Perfekt att introducera till IMAX Så det var en en makalös upplevelse han, han som har kollat med den också, var också så där, så att han gillar inte den här typen av filmer vanligtvis men han sa att, att han sa att det var verkligen liksom knattblinkade, det var som verkligen ett spektakel mm. uh, och egentligen så är det fantastiskt att man kan, som du säger kan hänga med i narrativ som hoppar fram och tillbaka uh, mm. och egentligen att den inte man kan ju kritisera den för att den inte direkt har någon handling, den följer ju egentligen ett par karaktärer med väldigt mm. sparsam dialog också när man tänker efter Ja det är, ju, det är ju knappt någon dialog alls liksom. mm. uh. Och det är lite mer bara ett skeende Över olika personer uh, Och uh. visar egentligen alla perspektiven Från den här Dunkirk Precis mm, uh. Jag kan ju också wow. rekommendera eh, en annan, eh, The Darkest Hour, som egentligen är ett, ett annat mm. perspektiv på. Dels Dunkirk-incidenten, ja, ja, ja. Eh, som, som inte är med på min top 15, men det är heder som men det pratar vi om senare. Jag kan säga att det, det, mm. det är bra companion companionfilms egentligen. De passar mm, väldigt jag... mycket in i varandra. Det kan jag tänka mig faktiskt. Mm. Jag, jag har inte sett Darkest Hour än, så mm. då får jag. Spara den till dess mm. Jo men alltså Dunkirk i alla fall det är, mm. jag, håller, jag kan nog, är nog benägen att hålla med Om att det är svårt för mig att gillar att sällan att säga Om det är någons regissörs bästa någonting. Det är ju definitivt bland hans bästa mm. ehm, Och musiken ehm, ja. Är också det Det är, det är ju din Hans simmer såklart Det är Hans simmer, Men jag skulle inte säga att det är typiskt <laughs> Hans ändå Nej, det är det inte Och det är det som de använder Implementerat av en tickande klocka eh, ja. Som är, är perfekt och skapa också den här Man känner sig själv också väldigt nervös On the edge hela tiden Och det är ju lite den mm. där paranoian Och att när man säger att Du vet, tysken kommer eh, ja. jo. Det där som man hela tiden är nervös för det här, Kommer de och de vet inte själva Kommer de vart skär är Om de får ingenting att veta eh, Och även Alltså Eh, Amiralen och liknande De vet inte heller, befälhavarna Har också väldigt begränsad kunskap till När kommer de, kommer det någon mm. Har eh, de verkligen uttvingade På den här stranden Mm. Och har ju också. den är så snyggt filmad den här. Ja, verkligen. verkligen. Liksom verkligen fångar dels öppenheten men ändå så isolationen i öppenheten. Mm. Ja. Det känns den känns extremt klaustrofobisk Trots att det är nästan bara öppna miljöer. Ja, överallt. precis Det som är så. En sak som är så mm. väldigt briljant med den här filmen kan jag tycka. Mm, ja. det hela hela thrillerkänslan mm. Hör den. Så, ja, det är, är ja. inte och, och, och paranoians som sprider sig och. Mm, precis. Mm. Så. Äh. Så Ohja. Mm. Den. Jag, jag tror den. den kan, kan man med alla rätta räkna in bland såna här. De här gamla episka krigsfilmerna. Mm. Den, den, man kan sätta den i samma fack eh, Som de tycker som att ja, typ Tora, Tora, Tora, eller ja. på västfronten, inte ett nytt. Eller mm. eh, Ja, finns det någon mer liten nyare än dem? Jag vet inte. Äh. Mm. Eh. Ja, uh, hur som helst Det är den typ av film kan jag tycka Och det de, de är väl välförtjänt plats vid, vid sidan av dem mm, jag, tänkte, jag tänkte först se Fullmetal Jacket Men den har ju mycket mer mm. nedskalat eh, ja, Mer en nedskalad variant av det, med, med det Men den är också lite på det mm, De teman där Mm, precis Mm, men det mm -hmm. är ju att vi Kan väl inte egentligen kritisera Heller någon av nomineringarna Den fick till Oscarsgalan Nej, det är ju ganska fair mm. Kan jag tycka mm -hmm. All right Vad har du härnäst? Ja eh, Jag har nämligen en En för att säga, biopic eh, mm. på, eh, på listan här eh, Som eh, så som igen, jag är väldigt. Hur ska jag formulera det här? I alla fall. För de som hängde med lite eller i nyheterna på 90-talet kommer kanske ihåg Tonya Harding. Mm. konstorskan då som hamnade främst i nyheterna, jag ska säga för min egen del, var det också det jag kände henne för, för att. Hon då anklagades tillsammans med sin då eh, ex-man, numera då ex-man, eh, mm. och några associates, så att säga, för att ha misshandlat hennes konkurrent Nancy Kerrigan då. Mm. Eh, och det här är egentligen är det som gör den här eh, bra. Det är egentligen ingen sån där jätte... Den här är en väldigt eh, flytande historia som berättas dels i ett väldigt berättarperspektiv där de förklarar och berättar in i kameran. Den är lite den typen av film. Dels mm. eh, Eh, och kanske också justera lite på sanningen. Och det, men det är som, som att en film eh, och inte en dokumentär. Så mm. då har man, ju, har man ju valt liksom att berätta vad. Vad som egna passar bra Och justera en del saker Och i, i alla fall att det ska vara stöttat av fakta Hur, hur det kunde ha varit i viss och det mm, Men hon, Tonya var ju väldigt en färgrik eh, Väldigt färgglad och färgstark karaktär I konståkningsscenen eh, mm. För hon kom från en väldigt Hillebillig bakgrund eh, Som kontrasterade väldigt stark mot konståkning där Där det var väldigt övre medelklass Ja, just det. Eh, det Vi ofta sådana såna, eh, flickor och men. Som, som, som de hade den bakgrunden för det kostar väldigt mycket att konst och, och mm. med dräkter och sånt där. Ja, hon, hon var ju verkligen bara en skriskonör och bara åkte och var otroligt eh, atletisk och vältränad. Eh, mm. medan de andra, hon är ju också en av de få som har lyckats med en vad kallar man det för? En trippel triple axel heter det på. Mm, -hmm, okej okay. uh, Hon är en av, fortfarande en av de enda kvinnorna Som har lyckats med det är uh, uh, yeah. den okay. tekniskt svåra uh, Bedriften och det mm, mm. Men egentligen det här är egentligen En, en slags uh, Hillbilly uh, Ja, där de, där de i, I princip Man får, får se hennes liv Och uppväxt och hennes morsa då Spelar då Alison Janney Lavona Harding Som är verkligen inte långt ifrån att vinna priset som bästa morsha. Alltså. Äh, verkligen äh, Skitsnackar sin dotter vid varenda enda tillfälle. ja. ja. ja, äh, ja. in the är ju fanta <laughs> fantastisk i den rollen. Ja, äh, ja. Mer alltså, visst är det en sån här man har sett innan den här typen av morshandel. Men de, jag tycker hon ändå ja. liksom, äh, lånar väldigt mycket. Eller hon, hon ger det, dels har hon dels den här Alice in Stukar på men också ändå så verkar, verkar Hon ha fångat väldigt mycket av hur den äh, Mamman var Och varför hon var på det sättet mm, ja. Och den relationen Mellan dem samt Sebastian Stan då, Spelar äh, Tonya Hardings då är man Ex-man äh, ja. Jeff Gillooly. Äh, som verkligen är en väldigt Labil person mm -hmm. <laughs> Och de har också väldigt eh, Det är i princip bara man, man sitter och undrar hur mycket av det här som är sant och det är för en del saker verkar väldigt osannolika Ja mm. mm. Och därför så eh, Alltså jag, jag tycker att Margot Robbie är strålande, hon är hon, hon är en så pass talangfull för skådespelerska att hon kan mm. fånga, det här är en roll som passar henne perfekt um, där, där så har hon verkligen kastat bra det det är med del för att den jag tycker att den är liksom en underhållande film och det är dock inte någon film jag kommer att återkomma till så mycket uh, tror jag, det är ganska många filmer man gillar och det så man känner ändå så att ja men det räcker man att se dem en gång mm, ja uh, jo det är sant det tror jag också mm. för den här och det är och det är det som en del skruvade en del som man, där man tycker att verkligheten är fasken mer skruvad än fiktionen och det är för det finns så många karaktärer i den här här som man tror fan är, är uppdiktade och sen kollar man upp det här och inser att fasken de har skruvat ner på hur, hur jävla knäppar de här personerna var i verkligheten som har en bodyguard, en bodyguard som tror att han är typ under FBI, tror att han drar i trådar och ändrar historiens gång och sånt där och tar eget initiativ och gör så vilket, vilket är bakgrunden till vad som hände med Nancy Kerrigan det var att han tog egen initiativ i den där. Ja, ja, okej. Okay. tror att han var så smart att han var egentligen ganska. Han borde hemma hos sina föräldrar den här livakten. <laughs> okay. Det påminner mig om en annan film som är med. På listan, min best-of-lista En karaktär i en film Men vi kommer till det sen mm. I så fall mm. det, Alltså, jag har ju inte sett den här Men den låter Den låter som, alltså För det första ser det ut som Det är en sån här vanlig tv- Film-biopic mm. Men den låter liksom Snäppet mer intressant än vad en sån här tv-film Bio-brukar vara mm. Så jag är ganska på det, det är kul Faktiskt är en film om Tonya Harding Som mm. Ja, jag vet inte om det gjorts Något sånt innan vad menar du just henne? Någon film om henne? Så. Det, jag tror inte det. I så fall är det väl en sån här typ tv-film skulle jag kunna det. Ja, äh... ja. För det är så hallmark Ja mm, precis hallmark Hallmarks film <laughs> Eller, oh. Life, oh. Och det är ju skådespelarna som gör, gör Den här filmen och det, för, det här är, oh. för du säger precis det där Som du säger tv-film hade det här haft en helt annan cast Och inte mm. den, den Om den hade haft en helt, helt annan cast här Så hade det här definitivt varit en ganska Blek film tror jag Okay, just för att det är skådespelarna som gör den här filmen väldigt mycket. Mm, uh, som kan är, är, är, jag har sett honom mer och mer i ganska lite smått lite mer humorinriktade roller och det. Han har en väldigt mycket komisk här och han är väldigt bra på att spela. Uh, Just den typen, för jag såg honom också I Logan Lucky, där han spelade en väldigt aloof eh, Race-stjärna race Ja, ja <laughs> Och där, där, var han, där var han mycket rådare Vad jag trodde han skulle vara, för jag har ju bara sett honom Annars tror jag i eh, Marvel-filmerna Okej okay. eh, han, han, eh, han spelar Bucky Barnes The Winter Soldier Ja, just det, han är han, ja, mm. ja Okej okay. Men som sagt Det är liksom Alice Janney och Margot Robbie Och deras relation Väldigt ansträngda mm. relation ja. Och vi visar egentligen en väldigt Man, man förstår mm. lite mer Tonia Harding och Vi ger ett nytt perspektiv till Och det är inte på något sätt som man kanske sympatiserar hela tiden Men mm. man förstår liksom att hon inte har haft ett lätt liv Och jag tycker det är det som gör bra När det känns motiverat och det. Oh ja. Varför en person är mm. på det sättet Och det så. Ja, mm. oh, men där, det låter... ja mm. Nice, ja. nice yeah. Jag kan ju inte Jag kan inte säga mm. mer om den Förrän jag har sett den så. Mm. <laughs> Men då ska vi se Din nästa film då <laughs> Ja, nummer 14 då Är det en liten film som heter Breeze Be Bear mm. <laughs> eh, Och det är... Och är, jag, jag, jag kan ju inte prata om den här riktigt så för att ju, det som man. Ja, det är ju det är ju faktiskt så. Alltså ju mindre man vet om den här filmen när man går in för att se den desto bättre. Eh, men jag kan ju säga som så att det är lite av en hipster indie eh, komedi och drama då mm. den, är, den är väldigt hipster på det här viset Fast utan allt det cyniska Som vanligtvis brukar vara, Som det brukar vara med hipsters Det cyniska och ironiska och eh, Ta bort det Och ta bara lite det här varmhjärtade eh, Vurmandet för, för nostalgi hos, hos oss millennials då Som generation Mm. Uh, nostalgi och popkulturreferenser Referenser överlag mm. Så so, är so, uh, Br Brixby Bairden be är liksom den, den, den tar lite ställning till det här både, både det positiva Och det negativa Med att vurma kanske så mycket för Popkultur och nostalgi Som vi millennials har en tendens Att göra mm. uh, och ja, i stort sett Handlingen kan man väl sammanfatta som Utan att spoila då Att det är en, en kille vars Barndoms Favorit barndoms tv-serie eh, den, den tar slut mm. Ganska plötsligt Och han då ska, och han ska Bestämma sig för att fortsätta Att göra Den här eh, tv-serien Eller ja, göra en film Som liksom mm rappar upp det hela då Och det är Brigsby Bear-filmen mm. är då Så, ja Och mer, mer än så Liksom, ju mindre man vet Om den här filmen innan man ser den Desto bättre för Jag, jag kan säga att jag hade ingen aning Om vart den här filmen var på väg Det är liksom var femte minut Under filmens första akt Så bara What? <laughs> ungefär? Mm, med, Så... eh, med bland annat Mark Hamill. Ja, en, Mark eh, Hamill. En, en stor roll hade också Claire Danes, Greg Kinnear. Eh, ja, precis. Andy Samberg, eh, Kyle Mooney, inte det, SNL snubben. Jo, där han han har ju skrivit delvis skrivit den här filmen och han spelar ju huvudrollen då. Mm. Så. Mm. Och ja, men det är ett bra cast. Och det är, Som sagt, det, det är för de som gillar indie-filmer och den här lite speciella nästan lite klyschiga mm. eh, känslan av, av hur man brukar framställa indie filmer så, mm. så kan jag rekommendera den här. Den, mm. den, jag gillar den för att den inte är cynisk mm. väldigt mycket. Den, den, hade så lätt, den hade så lätt kunnat vara bara ännu en sån typ av mm. cynisk indie-film. Liksom. Men den är lite Den är ärlig Den är earnest Mm jag jag har inte sett den här, den ligger ju faktiskt på min lista. Jag kommer nog att vilja se den. För jag, dels eftersom jag har hört så mycket om den här. Det här är en av de filmen. Den Och eh, Good Time Outet, Den som jag blev nedfratat för jag lyssnar mycket på som filmpodcast. Där folk pratar om dels, dels, dels när de pratar om film och dels när de intervjuar mm. folk. De har ju både intervjuat eh, Kyle Mooney och eh, Good Time har de ju intervjuat The Safety Brothers där. Mm. Ehm, och där där har väl. Där ena har jag väl blivit mer och mer intresserad. För jag tänker att ja. om alla de som jag följer och gillar det här så måste det väl vara något intressant med än om alla racer om den. Ja, precis. Um, den har fått lite blandat mottagande så sådär. Då, som och det är väl lite mer och mer folk. Det ser lite som. Ja, det kanske är om det handlar lite om hur man ser. Ja, det. Det, det, det är väl lite så mm. det, det, det är ingen självklar liksom hit på det viset viset Som alla är rörande överens om Utan det, mm. det, är, lite, det är lite Av en smaksakfilm också en del, De flesta kan nog tycka Att den är lite smörig Och, mm. och på det viset Smörig och larvig på det. Mm. Så Ja Mm. Men, men inte jag. Inte du. Inte jag, inte. Nej. Mm. Mm. Vill du ja. ta någon? Ja, eh, mm. jag ska nämna en uppföljare igen, sån här. En uppföljare på en film som kom mm. sedan, med 20, med ungefär 20 års mellanrum. Mm. Eh, det här var en väldigt liten en, en indiefilm, brittisk indiefilm. Mm. I alla fall på 90-talet där. Som skapade, mer eller mindre skapade karriären För åtminstone 2-3 stycken mm -hmm. eh, Av dem Åtminstone 2-3 stycken i alla fall fick eh, Har fått väldigt goda karriärer Efter den här filmen Det är uppföljande då mm. till eh, Trainspotting Åh, oh, vilken bild up du hade där filmen. nej, nej. <laughs> En T2-tränsspotning Under en lustig namn mm. där, Men eh, utspelen tar egentligen vid Mer eller mindre sedan 20 år Ungefär, mer eller mindre Efter eh, slutet på den första filmen Där vi egentligen mm. bara Vi tittar in på de här karaktärerna igen eh, Vad som har hänt med henne, Eller vad som inte har hänt mm. <laughs> Ja just det mer, <laughs> Eller mer eller mindre För det är ju ja. eh, på det sättet här. Och jag, jag måste ju säga det igen Att han det är sådär, jag tycker ändå att Trainspotting är en film som är extremt 90-tal. Mm. Om, liksom liksom om man vill säga en brittisk film som på något sätt demonstrerade Storbritannien på 90-talet, mm. eh, så är ju liksom Spotting en jag skulle peka på om man ville få lite hur står det ut, alltså ungdomskulturen och själv, mm. generellt så. Yeah, ja, just det. Och samhället i, i sig självt, och då var jag den där. Och jag tyckte ens av Transporting 2 försöker inte på något sätt att säga hur, eller jag försöker säga lite hur samhället ser ut idag, men det är också sett ur perspektivet från karaktärerna. Mm. ja, just det. Um, jag tycker alltså, Jag tycker den här är En väldigt en väldigt, sån full, en väldigt uh, fullvärdig uppföljare Och en, en uppföljare som, som, uh, som inte på något sätt Den besviker sig och känner så onödig mm. den Om den behövs Det behövs egentligen inte Men jag tycker ändå mm. så mycket av det Som den försöker att tala om i förhållande till karaktärerna Och karaktärsutveckling mm. um, Och liknande Den handlar också om um, faktiskt som vi pratar om i Brigsby lite om det här nostalgi Och titta, för, mm. och titta tillbaka för mycket mm, Jag tänkte just på det ja. Man sätter det lite, också ett kritiskt öga till det mm. Det där med att leva för, för mycket i det förflutna Och ja. um, det kanske dags att gå vidare och det. Och just, just när man sätter det här mot karaktärer Som har gått 20 år mellan mm. um, Så blir det extra intressant mm, Precis den här har någon dålig nostalgi, helt enkelt. Mm, ja, precis. Det, <laughs> det, det. det här man inte liksom titta tillbaka på med de rosenfärgade glasögonen. Liksom. Mm, eller ja, det, det. Alltså, den gör ju det emellanåt, mm. men sen så slår den nästan lika hårt tillbaka på att, mm. att det här har de dåliga sidorna och det, och när man egentligen ser på det, alltså de som... Eh, <skratt> De personer som, som har I mm. den här filmen gått vidare Och det är ju de som Liksom inte har det lika mycket skit längre Ja, precis De personer som fortfarande Med eller inte lever där Begår samma misstag mm. Och de lär sig inte eh, en del av dem Och, det. och jag tycker jag ändå igen Och det är också Danny Boyles eh, Berättarteknik och det Just, ja. just när han använder det i Trainspotting När han också så här lisan, Dels i hallucinationer och Mm, ähm, liknande och den, den är fantastisk jag jag, jag jag gillar den här väldigt mycket och hur den Eh, också slutsekvenserna Som också refererar till andra filmer Lustigt nog eh, Vi har ju en eh, Blade Runner lik Slutsekvens Ja just det den eh, <laughs> kom från ingenstans ja. bara. Ja, här, för ja. Man, när man inte tänkte på det först och det Men sen blev <laughs> det bara Ja Det var lite märkligt mm, <laughs> det, var för det var ingenting man hade räknat i den här filmen Nej precis <laughs> Så, det, så, ja. men jag, jag gillar den väldigt mycket mm. du har också sett den Jag har sett den, jag plockade inte med den På min lista bara för att mm. det, det, ja, alla, alla andra Jag tog med dem liksom eh, Översteg ja, I brahet mm. <laughs> Eller vad man ska säga mm. Men så, som du säger Jag gillar, jag gillar den, just den nostalgiska aspekten framför allt och av spotting 2 Eller T2 Ja, det sätter ju ja, ja. mer upp Istället för att det här så att bygger på Så sätter den här mer upp en spegel mot originalet mm. Dels mm. Och se det Och hur är hur ens livsbeslut och liknande mm. Och ändå så uppdaterar jag Väldigt mycket av det för att det är ändå så också 20 år Det är inte som att han börjar spela allt för mycket vissa han använder ju också Nostalgi En del musik från originalet En del ja. är upphoppade varianter Och en del är lite skruvade varianter av originalen Mm, precis eh, Och dels också plockar in massa ny musik Som passar in perfekt också Ja, precis Jag gillar det, jag gillar soundtracket till eh, Trainspotting 2 som ni kanske märker också Ja <laughs> Jo, men det är också bra Det mm en bra soundtrack har det varit den och en Trainspotting 2 och Baby Driver tror jag i år som, eller 2017 som i alla fall shit, är det lite en producerad soundtrack i alla fall. Ja, ja säger precis. Mm. precis det måste jag vara med om. -hmm. Ja Henrik, mm? nästa film på din lista har jag inte nummer, heller sett <laughs> Nummer tretton sitter och tjukkallar Ja såklart Det är All the money in the world den här <gör> lysta filmen som hade Kevin Spacey typ, uh -huh. i en med i trädeln Och var färdig filmade. Mm -hmm. sen, <gör> sen dök det upp lite saker Och han blev prompt utbytt En månad innan filmen hade premiär med Christopher Plummer Som lyckades uh -huh. liksom filma det här På en månad och, uh -huh. Eller inte ens på en månad jag tror Han hade filmat färdigt Det var typ två veckor kvar Och då hade det bara gått två veckor sedan. Så ja men Christopher Plummer är färdig Allting är färdigt nu man bara, man bara, shit, hur fan lyckades det ta två jävla veckor Att kasta honom Och liksom filma alla hans scener Eller hur Plus få tillbaka Michelle, Både Michelle Williams och Mark Wahlberg Liksom till att mm. Filma om allt de gjort mm. alltså det, det har ju varit mycket Behind the scenes strul Med den här filmen Just på grund av Kevin Spacey Sen att det var någon debatt Jag läste huruvida där de tog upp löneskillnader igen då, För att Mark Wahlberg var ja. så jävla hög av löner på den När Michelle Williams inte var det mm. uh, och, Men det, vilket sen visade sig nog ha att göra med kontrakts uh, detaljer Från första början då så mm. Mark Wahlberg skulle Mark Wahlberg hade signerat för att Hans, han tog mindre lön För att få jobba med Ridley Scott mm. Men hans agent ordnade då Så att han skulle slippa göra Reshoots mm. Men sen skedde ju det här Och då ja. blev det att han fick högre betalt igen för att han var tvungen Att göra reshoots mm. Så det var, det var ja, det är... massa detaljer där mycket Och mycket strul kring den här filmen Men alltså med tanke på att Christopher Plummer gick in och filmade det här på två veckor <laughs> typ. eller två eller tre veckor jag två, tre sånt veckor och något sånt där ja, mm. en, en månad ungefär. Där mm. omkring. Ja, då ska jag ska hinna klippa det är lite det någon, de, ja Jag tror de så att de bör egentligen bara klippa in De scenerna och remen. Mm. Precis. Mm. Det är helt alltså, otroligt för jävlar. Vad bra han är. Mm. Och, vad, och vad bra den här filmen är mm. överlag. Liksom. Det är lite kul. skott behöver mm. nu någon uppstör han bör. Det är lite som om han gör hälften Alltså varannan film blä, varannan film Eller var tredje film har gjort är bra Typ nu för tiden Ja ungefär så och han, han gör ju minst en om året han är, Det är ju han och Woody Allen Och mm. någon mer liksom Nej ja, det blir ju två i Ja, ja, precis i år blev det två Och det märks ju att, att han Att han hade Sin uppmärksamhet mest på den här Tror jag mm. ja. särskilt för Alien Covenant Mm Eller äh, mm. det... rätt på Henrik list Om ni undrar Ja, precis mm. <laughs> för, Bara för att Den var mm. I don't know, Jag kan inte komma på någon anledning Till att sätta den nummer ett på någon lista <laughs> <laughs> <laughs> uh, Alltså det här, Den här har ju ett, Dels är det en verklighetsbaserad Eller inspirerad mm. historia Om till John Paul Getty mm. Världens rikaste man En av världens rikaste män uh, <clears throat> Under Senare hälften av 1900-talet mm. Eh, och hur hans eh, son som blir kidnappad och hur hans svärdotter ska försöka då jobba för att få John Paul Getty att betala lösensumma mm. vilket han vägrade göra. Mm. Eh, och det bästa med den här filmen är ju att det, den är så den är så blek. Mm. Alltså varje scen med Christopher Plummer som den här svinrika äldre mm. mannen som alltså det, det är helt, det är så iskallt runt omkring honom och mm. atmosfären runt omkring honom liksom och, mm. och, och ja, vilket liksom titeln har så många betydelser i hur den mm. Hur den här filmen jobbar då all the, Han har all the money in the world Så att säga Men mm. den lever en iskall Och liksom Fruktansvärd tillvaro Där han bara hordar dyr konst mm. eh, Som han sätter ja Som han inte har plats för Trots att han bor i liksom En, en jätte, jättestor villa Med typ hundra rum Eller sådär mm. eh, och, och sen Utöver det är det liksom en, Den här lite Kidnappningshistorien då Om hur eh, De berättar en historia om Någon sån här lite vänskap Som uppstår mellan en av kidnapparna Och eh, John Paul Getty den tredje då mm. Kidnappningsoffret eh, Ja Det Det jag tycker, jag tycker nog alltså, med tanke på att jag tyckte den här filmen såg så verkade så blasé eh, när jag tittade på postern och trailern liksom så <laughs> tittade på sen, trailern med Kevin uh, Space eller <laughs> of Plummer. Eh, jag, så, jag har sett bägge två. Jag försöker. Jag försökte Kevin Space hade en jätte fånig protes. Mm, eh, som så jättefånigt. Roman Underwood så var för ton inte nåt smälle som Christopher Plummer. Eh, det riktade ju, ju faktiskt om att Gustoffer Plummer var första valet för ja, ja. Mm. Eh, Men det var producenterna propsade på Kevin Spacey ja, okay. Kevin Spacey är ett större namn, lite större namn än Christopher Plummer Ja just det Ja, eh, Aha, där fick de eh, så då När de sparkade det, då ringde han direkt Christopher Plummer igen och mm. Och därför fick jag säkra honom så fort För det var någonting när Kristoffer Plummer var upptagen Men det kan vara att han var upptagen eller någonting att han inte kunde göra den ah, Ja, Och nu fanns han tillgänglig där Och då bara, ja men vi gör det snabbt Och <laughs> gick in och ägde Ja, ligger han är Nu har Christopher Plummer en Oscar-nominering också så. Ja, precis för, för något han gjorde på två veckor mm. <laughs> Typ mm. ja, det, det, är, det är en ganska Det är väldigt imponerande faktiskt Men Det är eh, inte som Judi Dench som fick också Oscar-nominering för typ eh, Hon var med i typ tio minuter Av en film uh, Shakespeare in Love va? Ja, hon var som drottningen där ja uh, Jag tror det ja. <laughs> <laughs> också. Vann hon inte för den också. Jo, det tror jag. Ja, jag, tror jag gjorde det. Wow. Jo, I men All the Money in the World kan jag bara säga att det är den, det, jag, jag tror ärligt talat det är den bästa filmen Ridley really Scott gjort sedan liksom Blade Runner. Okej, okay, men till och med alltså, alltså förbi The Martian och Ja, jag jag, jag menar jag gillar The Martian Och många andra filmer han har gjort Däremellan mm. den här och Blade Runner då. Gladiator Ja, ja. Det är rätt veta, inte. Jag gillar den rätt så mycket Men inte Inte helt och hållet det, det här är bara Allt faller samman i den här filmen Och det märks att det här är ett så här Passionsprojekt För Ridley Scott Och han har verkligen lagt ner liksom All sin mm. Talang och sin Ja, ja hel, Ansträngt sig Helhjärtat här Vilket är sällsynt för honom På sistone uh, så det var skönt att se det Jag kan ärligt talat säga Att jag tror det här är den bästa han gjort Sedan 80-talet liksom. mm. alltså, Jag ska se den i morgon mm. När vi spelar in mm. det här på en jag Ska se den här i morgon Planen. Gött, Gött. Mm. Mm. Så har vi nästa mm. från, Vi tar från min lista och Jag kan ju säga den här filmen Eftersom jag sneglar på din lista Så vet jag att den är där också mm -hmm. Äm, Är det en norsk film Mm -hmm. Äm, Som äh, yes, Hur ska man beskriva den Alltså i alla fall det är äh, Telma eller Thelma mm -hmm. äh, man, ska nog, man ska nog säga Thelma, för det på norska. Ja, internationell titel blev väl The Ja, The ja. Som var Norges Oscarsbidrag, men mm. eh, den gick inte. Den blev väl säkert. Eh, gick för säkert till Ruben istället, Ruben Östlund. Ja, just det. De eh, det kan bara vara en skandinavisk film per år. Det... Ja, tydligen. Det har inte varit minst en skandinavisk film, typ, nu fem år i rad eller något, tror jag. Uh, ja, I men i alla fall uh, Den här um, som följer då Följer då den här uh, Hur ska man beskriva den här filmen Henrik? För du har ju den <laughs> Ja jo, du, Den är ju för mycket. Ja men det, den ligger ju uh, På plats nummer 10 uh, mm. På min lista mm. uh, Och uh, så där går händelserna i förväg Lite här Men, men uh, Ja. Tänker vi kan ju prata om Alltså mm. både du och jag Varför den hamnar på listan och det, mm. Istället för att vi återtar ja. diskussionen om filmen Ja precis Lite onödigt Det, det, det, det är en övernaturlig thriller I alla fall mm. Skulle jag säga Om en Om en Såhär Vad var ja. En frikyrklig tjej mm. ja. Kristen tjej som eh, eh, Hon har en väldigt nära relation Till en vän då Eller hon har en vän där som är kär I henne och hon försöker liksom Hantera mm. eh, De här känslorna De två Jag syns emellan. Är, Vad som man säga, en öven mm. Med ett coming of age- Mm, det äh, sägs, ja. temat det... som man säga så där. och egentligen man kan säga eh, på, lite, på lite sätt som om, om Carrie liksom hade också ja. haft den, eh, den aspekten med också den har också utav mm. det men inte helt har, har Carrie Just det där med Att, mm. att om någon med övernaturliga krafter Också skulle samtidigt hantera liksom eh, Hormon Hormoner mm. Som ja. liksom rasar Och liksom gör den väldigt in instabil mm, Jo precis Men det är, det är rätt bra Man, man kan hyfsat rättvis jämföra mm. Den här med carry Just i, i att det är Samma tema På det här viset något, att de här tonårs känslorna eller ungebuxen känslorna mm. tar sig i uttryck i såhär kinetiska, övernaturliga krafter liksom mm. det, det är en väldigt eh, jag, jag tycker jag gillar den här främst för att den, den den är också lite av en otippad film, alltså i hur den jobbar med med den här genrens eh, klyschor och, och konventioner och sådär mm. på, på lite oväntade sätt Den är, den är rätt twistig liksom Och, mm. och, och sådär ja, ja, ja. Den, den, kändes, den kändes väldigt fräsch på något sätt Särskilt i, i, i såhär kölvattnet av, av den ganska... Den, den besvikelse till Andra säsong som var Stranger Things <laughs> Om man säger så ja. Jag kommer ur jag kommer det Jag tyckte inte den säsongen var så bra Och sen såg man den här filmen Och tänkte ja mm. det, här, det här är ju lite i samma eh, Bollpark Och det här är mycket bättre Så det, mm. det, det är lite då Det är lite av en så här Obstinat antireaktion reaktion mm. Stranger Things, kanske att jag har med den här filmen på min lista mm. också. Men... Nej, men alltså den jag tycker den alltså fungerar. Alltså, man förstår. Eh, alltså. Kaktän som mycket igen så här är det här en ganska sparsamt med dialog. Eh, mm. Men igen på grund av prestationerna eh, som är, är i filmen och det så, eh, så fungerar det väldigt bra. Det är den direkt också, det direkt också. Eh, Uh, tonen som öppningsscenen i, uh, i filmen mm. sätter en direkt som man vad fan är det här. Jag mm. <laughs> uh, blev också så här direkt när jag sånt att jag tänkte, okej, okay, den här typ av film alltså. Ja, uh, <laughs> exakt. <laughs> är, han det är egentligen det gjorde perfekt sättet för att, för att hela den premissen den öppnar upp där direkt och gör filmen intressant men intressant ja, varför med varför händer det här? Utan att spoilera. Mm. Inte, inte, mm. inte för att den så spoilera och spoilera hur filmen öppnar. Uh, nej, nej. Men ändå Ja men precis alltså, så så Jag tycker den är, den är också som sagt väldigt men eh, <laughs> kraschade också Musiken är väldigt så här påträngande Och bygger mm. upp, alltså, igen bygger upp den här Friller eh, Stämningen mm. känns väldigt eh, Bara den kommer verkligen Och har en sändig närvaro Så att säga mm. Precis Sen är den också en så här cinematografi som är väldigt så här. Mm. Som får allt att se väldigt kallt och kyligt ut. Like mm. so, som i All The money in The World också. Ja, precis, av andra är, mm. Nej, men de har bra cinematografi som också visar, mm. som, som bland, bland annat, utan att spara för mycket. De visar till exempel mm. hennes äh, Hennes hälsamhet. Mm. Den, den de nämner ju det i, i filmen. Mm. Där, och, och det kan ju ha känna att den. Eh, att det känns väldigt... Eh... Ja, jag förstår varför de hade det Men jag hade, jag hade redan funnit det Redan i sin cinematografin hade jag, hade jag redan gjort den kopplingen Att hon var ensam för de, hade, ja. de hade redan visat det så varför måste de ha det Hon säger det uttryckligen mm, Precis eh, För jag kände visst Det var lite för för, för, det, var det, fast jag köpte, för det var flera scener där som inte dök på Okej, det är en mm, egen ja. briljant För de använder också för att vara riktigt text Så använder de också många tekniker För att mer separera henne från, från omgivningen Ja, exakt de gör, gör Ännu det. mer, inte bara att de använder öppna platser Utan de använder alla jäkla tekniker Som de bara kan för att få henne att se distanserad ut Ja, eller, eller hur? Från omgivningen och det Så det blir nästan mm. som ett konstverk På det sättet Vissa mm. sen, Som tar ur målningar och sånt där Jo, men eller hur Jag tänkte mm. också på det Den är väldigt alltså, konstnärlig på det här viset Det är som Del, dels som målningar Dels mm. är det liksom Poesi På mm. något sätt En viss visuell poesi Som, mm. som Vad heter han Joak Trier, Joakim ja. Trier Och hans cinematograf Vem det nu må vara mm. På den här filmen så Det, det är väldigt eh, Ja mm. Cinematograf är Jakob Ire Jakob Ire, okej okay. mm. Det här är ju också en här norsk, norsk mm. film Men den är så liksom producerad i mm. Sverige också Ja. Det är mm. lite som skandinavisk film generellt det är också, Danmark har också varit involverad i det så. Ja, jo, jo, men det, det är ganska väntat mm. det, är, det är lite så det är För om man ska kunna ha mm. den här typen av filmer Den ja. budgeten, för den har en del sekvenser som kräver lite Lite mm. prolefonsvärden och sånt här Så ja, det är det det, det här är en hyfsad Hyfsad budget ändå så mm. äh, Jag tror det är typ är det, 50 miljoner eller vad det är Det är låg budget mm. i, i, I USA mm. och, och i jo, det det. hela världen är det låg budget <laughs> Men här är det ganska hög budget Ja precis Så Mm. mm. Så ja K cred till innan vi går vidare, Aali Harbo. Hur man nu uttalar hennes namn. Uverolds. Ja, precis. Säg äh, det. Det tror jag är första. Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt, men det är definitivt genombrott kan man väl ja, anta. Ja, just när så här nu, hon är med i vågen också. The Wave. Äh, jag har, jag har den ja, ja, den katastroffilmen va? Ja. Ja har du, du har inte sett okay. den eller nej det har jag inte. Nej. men inte äh... ja, jag har sett den så är det... men det är när när jag tänker här, just det. Men det när, mm. när när Men när jag såg det så kommer jag när Vilken när hon hade i filmen när när när när också när No right. Det verkar gå hyfsat bra för norsk film, men du vågen bara är inte en perf perfekt film. Men en no. ganska väldigt välgjord norsk katastroffilm, mm. så att säga. Ja, ja. Med drama, så att säga. Men nu gör jag mm. han uh, Tomb Raider-filmen som gjorde ja, just det. Ja, just det, så var det. Mm. Ja, men där. klockar plockar han in Eiley här på, i Hollywood efter det här, garanterat. <laughs> det är, men jag tror jag ser fram och se mer från henne. Ja, ja. Oh, ja. Har... Det är Så Så, mm. Mm. Mm -hmm. så ja. <hör> Nästa då. Mm. Eh, har jag satt. The Beguiled. Mm, den var med på din uh, film du såg fram till när vi hypade mm. för 2017. Ja, Men det, det var det. Den, den, Det hela vägen så att säga då. Jag tyckte, det, den, är, den är inte perfekt så nej, skulle jag väl inte nej, säga. Nej, definitivt Men... inte, den har lite såna här Sofia Coppola-drag Som jag kan störa mig lite på <laughs> Faktiskt <laughs> mm. ja, men, men det har håller med om alltså Det är en del, del av hennes som, som jag vet att hon tycker det är Konstnärliga drag men jag som mm. tycker det är Mycket mer äh, Yta ja, säga det, Vi känner, det är en del som jag känner som det här Jag vet att du tycker det här är väldigt konstnärligt Men jag tycker det mest mm. är bara yta Ja, det är har liksom precis. bara putsat en yta så jag sitter där med att... Jo precis, mm. det, det, det, det är framförallt det. Och, men sen, sen gillar jag originalet, mm. eller inte originalet, originalet är ju en bok men den mm. första filmatiseringen av den här som... I Sverige heter det Corporal McBee anmäld saknad <laughs> Perfekt titel mm, Med Clint Eastwood mm. i, I rollen som Colin Farrell Spelar i den här då mm. eh, Och Det, det, det, det är det, Jag tycker det är faktiskt äh, av, av alla som kunde gjort den här filmen Så är liksom Sofia Coppola Ett av de bästa valen dock mm. För att utforska just det här mm. uh, Och Colin Farrell Är så bra kastade den här, med, med här jätte, Bygger jättebra på den här Manipulativa uh, Karaktären som han spelar då. Mm. Uh, Så det, det är lite Det är en snygg Välgjord och rätt och rätt så tight liksom thriller med mycket så här eh, extremt mycket erotiska övertoner är det ju naturligtvis så här oh ja, det... Yeah, för det är där det liksom går ut på att utforska lite den här dynamiken. Mm. Eh, jag tror ju också. Alltså om jag har också sett den här. Eh, ja. Alltså för min del så eh, så, eh, så var det. Bara främst alltså Det är den lite bra där jag kände att Själva Alltså klimaxet i filmen Var väl lite av ett antiklimax kände jag mm. Jag kände som Jaha, var det det ungefär Vi hade väntat med någonting lite mer Men det kanske är jag, ett visst sagan jag, jag kan se hur man tycker det jag, jag kände inte Så just då med När jag såg den jag, tyckte, jag kände som... mig inte bedragen på något sätt Utan jag tyckte, ja, ah, ah, visst Fair enough, men jag kan mm. säga definitivt att... det, det, Grejen är att jag hade Ingenting mot bra är Att den är väldigt utdragen Och den är mm. utdragen för att man tror att någonting händer det kanske också det som var poängen mm. I att man ja. skulle tro att någonting mer händer mm. uh, Och det är därför jag hade Ja, ja, jo, jo precis mm. Jo, precis jag kan, jag kan förstå den grejen Så... Mm men ja egentligen har jag inte så mycket mer att säga, den här är, med, jag gillar jag gillar originalet och jag gillar den här för att bägge två liksom de ligger på samma nivå tycker mm. jag eh, med 30 års för, ja, nästan 40 års mellanrum mm. eller 40 års mellanrum är det ju typ. så eh, ja det, det är min typ av film helt enkelt mm. <laughs> Så Den är långt ifrån perfekt, eller, och, tekniskt sett är den tekniskt och, och, eller ja om man ska vara eller objektet sett så är den inte bättre än till exempel Dunkirk eller All the Money in the World men jag gillar den ändå och, mer än än och, två. och, och, och, och, och, på och, och, och, och, och, och en annan film. Jag tar en mm. film här på min lista. Mm. Är. Um, igen, vi har ju kommit i tider med super filmer som börjar bli väldigt radia och man känner bara att. Ja, ytterligare en. Mm. Um, så kom det en film som jag tyckte. Uh, bara precis det jag hade. Liksom eftersökt. Det är i alla fall det som erbjuder någonting annorlunda. Och gjorde det på ett så bra sätt. Mm. Uh, och det var ju då James Mangolds uh, Logan ja mm. som, som jag tycker är liksom den, är, den har egentligen Allting som jag egentligen eftersöker Och det mm. egentligen är en Som jag ser det som en Jag ser det som dels en film som bygger vid Bygger otroligt mycket på den Det universum och det de har byggt upp I, i en massa filmer Och det ja. -Men, -universumet och liknande. Men ändå så är det en väldigt fristående eh, Historia Mm. Mm. Som fick precis alla de fria tyglarna Som jag tyckte den behöver mm. här har liksom, det är, det är, Sen när man ser den här, den här typen av filmen Där han verkligen har en det, det som karaktär Som vi omtyckte det Och ger, ger eller flera karaktärer här Och ger en, en filmskapare fria tyglar Till att göra vad han vill med de här karaktärerna mm. Precis Och det är det som jag tycker var Det är ju så att säga Hugh Jackman gör ju sin bästa prestation som Wolverine Ja, definitivt, ja eh, Patrick Stewart gör nog också Kanske sin bästa prestation ja. Som Charles Xavier, en grym prestation Ja, herregud, ja Det är det, det värsta som kan ändra den karaktären alltså Charles Xavier som liksom är liksom Mind control kan använda liksom mm. Sitt sinne och de där Och sen drabbas han av demens Ja, exakt och det, det förstår man vilken tickande bomb det är Med tanke på hur kraftfull han är Ja, ja exakt Det är det väldigt intressant och att, att, ja. Ja, det var ju inte så oväntat egentligen, men jag, jag hade ju hoppats att Patrick Stewart skulle bli blivit Oscar nominerad för den här mm. rollen i den här filmen jo, liksom. det, är, det hade jag också, det är definitivt det, han, mm. han definitivt mm. det, det, alltså nu fick Logan ändå så en, en nominering och det var för bästa manus efter förlaget mm. det, det är det välförtjänste jag hade, hoppas på något mer där som sagt, Patrick Stewart mm. ja. äh, och igen också att man ska alltid vara aldrig alltid försiktig när de kastar barnskådespelare. För det kan ju vara väldigt mm. mycket hit och miss där. Men jag tyckte ändå att de hade hittat den ja, oh ja, Den här Daphne Keen då. Mm. Som var i princip bästa man kunde hitta det. Och det fungerar väldigt bra mm. den relationen mellan Hugh Jackman och henne. Mm. Och dels fungerar det som ett bra bokslut för karaktären. Mm. Ja. Jo, ja. Nu vet man inte när Disney har köpt här och det. Men... <laughs> Nej. Ja, det blev väl inte med Hugh Jackman i alla fall. Ja, Jackman har väl öppnat nu. Jag har väl sagt att han inte skulle vara helt negativ. Mm. Så, är, Nej, det, ja, det, är, det så. är så. Ett, okay. av, mm. Jag vill säga att han känner vad fan. Man kan ju bara kan inte säga att det, det var det bästa för det är ett perfekt, slut. Mm, det är ett perfekt ja. sätt att avsluta och, och säga: Nu spelar inte den här karaktären mer Nej, precis. Samma som mm. för Patrick Stewart. Ja, eller hur Och säga det, nej jag gör inte den här karaktären Men jag tyckte den sista där var perfekt avslut för karaktären Ja, visst Och sen får de ju fasta och reboota hur mycket de vill Ja Och <laughs> det kommer de göra <laughs> Visst, den är en väldigt Ja, ja, det är definitivt Men det, det blev det en väldigt Epi-film och det, men mm. jag tycker Den är den också briljant Alltså filmad jag mm. uh, Till exempel öppningssekvensen med, med Logan är som perfekt liksom Introduktion, dels för att de presenterar Vad, vad är det här för typ av film mm. uh, Den fick ju liksom Helt fria tyglar, så det var ju en R-rating mm. Ja, oja. Du får ju verkligen se hur liksom, god Hur brutal han är mm. Precis Som vi egentligen inte har sett I någon annan va Nej, ja, jag sa att nej. han är brutal och så visst, men inte den här liksom... Rå brutalitet, jag. Väldigt, nej, precis. Inte det här ex, riktigt rå som det här, liksom. Mm. Eh, så ja, jag, jag så här, hade ju den här ja. filmen lite... Jag, jag, jag, jag insåg mm. att jag glömt skriva, skriva dit men... Ah. Eh, den hamnar inte på min lista Men den hamnar bland mina hedersomnämnanden Sen jag hade bara glömt att skriva ut För att jag sett den i år Oj, var den så ja, inte, det ett heller nej. nej, det är inte det, det Jag bara glömt att just det där var ju i år Och inte förra året mm. Det är flera filmer på den här listan Som jag råkat gjort det tankefelet med mm. Till en början då Men ja... Det här är definitivt något som behövdes Och som tråkigt nog Ingen verkar vara intresserad att bygga vidare på Hur menar du då? Själva grejen med att just ge fria tyglar mm. Och berätta såna här historier i superhjältegenren och franchise Och franchisen det mm. men alltså, precis. Det är, det är liksom den här. Och alltså, till viss del också Deadpool, men Deadpool häktar mm. sig fast lite i eh, popreferenser. Och, ja. och lite sådär. Och kommer garanterat att kännas dater en, en, en hel del daterad om 10-15 år. Oh ja, oh ja så det är sådär: mm. Vad fan är det där som refererar han till nu? Och, mm. Ja, precis. <laughs> till exempel så. Eh, det, men, däremot, som loggen kommer ju stå sig som är väldigt bra. Nu har jag inte sett den här Logan Noir-versionen. Äh, Nej, jag var uh... har varit väldigt sugen på. Ja. Äh, uh. För, för man kan ju köpa, man köper nu, tror jag, med Blu-ray eller någonting, så brukar den alltid följa med nu. Okay, så får man en vanliga och loganoir versionen då i svartvit. Som ah, äh, nice. är masterad för svartvit. Det är inte som att man bara tar bort färgerna på skärmen. Men de har verkligen suttit och justerat den här så den, den är ja, väldigt bra. Jag har hört att den ska vara väldigt. Äh, de säger att den är precis minst lika bra i svartvit. Ja. Ähm. Jo, men det kan jag tänka mig. Mm. Det är ju en film som passar för det mm. Så. Eh, uh. Jo, men loggen för mig det. Är, det är nog faktiskt min den bästa bästa subjetfilmen tror jag. Mm, mm. hos mig där det. Det det nog. Det kan, jag, det kan jag definitivt se. Den är ja. Oh. Den är i alla fall där, där topp tre Om den inte för. är den absolut bästa För jag tycker den är verkligen bara en perfekt mm. Liksom mm. bokslut Och en dels också en kommentar Och en, och en motreaktion För det känns att James mm. Mangold är väldigt Som sagt, här mm. hade han ett budskap också till och Så uppgjälte ja. filmen Som han är trött på att se Jo, äh, framförallt det Tycker jag mm. det, det Och det sa jag han ju också i intervjuer och det. Han blev lite väl självgod när han pratade Ja men min film, film Så <laughs> Som gör det, jag är inte som Marvel-filmer Som bygger upp uppföljare hela tiden Rätt precis äh, Men det har han ju rätt i då, Det, har, det tycker jag han har rätt i att vara självgod då, I så fall Ja, men det, det är precis det som jag har känt mm. i flera år Och det som, jag, mm. som gör mig så irriterad är att att varje film ska bygga upp nästa film Så det känns ja. aldrig som att man avslutar någonting Det är som att du får en, en del av en film Upplevelse mm. Och de har en, en ganska Betydelselös skurk i den här filmen För de bygger alltid upp ja. nästa Precis För det här och, det bara, det. Ju, och grejen är att det tar så jäkla mycket Från, från mm. den här filmen Och det medan Logan hade Den hade bara den hade Och den byggde inte upp någonting vidare gjorde den lämnade lite saker liksom till tolkning Mm, och, visst, ja. och det skulle Man de skulle kunna bygga vidare på. Men det var ett av Så det här handlade om Logan mm. Om personen då Och hans öde Så eh, Ja men mm. Det var en eh, fantastisk upplevelse Det är nästan ett år sedan faktiskt ja, den, grej, det... den kom i februari förra året så... Ja men det är ju där Så man var wow, oj det är därför jag glömde den lite också ja, Det är ju ungefär garanterat när, när du gjorde förra årets Bästa, ja. bästa ja. förlista Så hade du Precis <laughs> när du har gjort den så såg du Logan kort efter ja. Så det är <laughs> som att man inte räknade Den till årets film där. Nej, precis <laughs> mm. Mm. Men det, mm. den hade en självklarplats på min mm. Lista där. Det var det var aldrig en diskussion om att den skulle vara med där ja. Nej, det Pro... Mm.